«Мам, правда я подібна на Кейт Мосс?» Сонька вийшла із своєї кімнати. Макіяж, як у відомої модельки, але відчутно перемудрувала з фарбами. На столі розпатрені косметички Ірини, розкритий журнал з великим портретом Кейт Мосс. «Зазвичай Кейт Мосс взагалі не малюється», – зауважила Ірина. «Я теж не малююся, але дивись, як ми подібні». Мені Балух сказав». «Подібні?» – погодилась Ірина. «Губи у мене татові, а очі твої. А ніс невідомо чий. Ніс можна було б трошки підправити. Що ти їла?» «Нічого. А суп?» «Не буду тобі більше супи варити, коли так. Пішли, щось смачненьке придумаємо». Вони розклали полуницю на дві великі тарілки і завели її йогуртом. Смакота така, що на кілька хвилин на кухні запанувала тиша, було чутно тільки стукіт ложок. Чому ми ніколи не святкуємо мій день народження разом? видала Сонька зненацька. Всі разом. Я, ти, тато, його друзі, твої друзі. Бабуся одна, бабуся з дідусем друга. Розбіглися, то й що? Вже не можна спілкуватися. Он у Оксанки за на її дні народження сидять за одним столом мама з новим чоловіком, тато із своєю дружиною, всі родичі, а у нас. Спочатку з тобою святкую, потім з татом. Де справедливість? Я не впевнена, що в такому випадку за столом панує невимушена атмосфера. Відповіла Ірина не відразу. У Оксанки? Жодної напруги не помітила. Навпаки, дуже прикольно було. Не розумію, що такого можна було одне одному зробити, щоб навіть на дні народження дитини не бачитися. А як ви будете мене заміж видавати теж по черзі? Ти що, заміж зібралася? «Не лякайся, наразі ні, але ж думаю про майбутнє, на відміну від багатьох. Я теж іноді думаю про майбутнє, і теж колись вийду заміж. Мамо, ти що сказала, яке заміж, за кого?» Ірина витримала паузу. «Мамук, не мамука, і я пожартувала». «Фу», – з полегшенням видихнула Сонька. «Заміж, хіба за тата? Він досі вільний». Інших гідних кандидатур наразі немає, чи є? Сонька Чомучка, скупою запитань. Від трьох років де така. А ти все життя маєш звичку уникати деяких відповідей. Зі мною таке не проходить. То що, є кандидатури? Гідних немає, але обіцяю тобі сказати, коли з'являться. А ти мені скажеш, якщо збиратиметься заміж добре? Інформація за інформацію. «Довіра за довіру!» «Домовилися! Дивися, щоб не здурила!» «Коли я тебе дурила?» «А з вошами? Забула?» Сонька вже колись нагадувала Ірині ту давню історію. Знала б Ірина, що донька запам'ятає її назавжди. Десять разів би подумала перш ніж зробити. Це сталося влітку, коли Сонька перейшла в п'ятий клас. Вона відпочивала в селі у Андрієвих батьків, щодня купалася з дітьми в сільському ставку, пірнала, ходила потім з мокрим волоссям, зібраним у хвостик. Ірина побачила розсипи гнид, розчісуючи довге густе волосся доньки. Сонька вийшла тоді з ванни, повернувшись додому після літніх канікул. Ірина не була впевнена, що це саме гниди, поки не підхопила на ніготь ще й дрібонького рухливого жучка. От тоді зрозуміла, що це за створіння, і в неї перехопило подих. «Сонько!» – вигукнула так, що донька аж підстрибнула. «Та ти ж воші привезла!» Сонька зблідла. Вона знала, що таке воші. Дві активістки з їхнього класу якось привели до кабінету медсестри тихоню Валю Дробчик. Розделившись у розділі її волосся на потилиці воші, Валя впиралась, плакала, але до санітарів класу приєдналися кілька помічників – і носія паразитів доволокли до медкабінету. Медсестра викликала батьків в валі, а усьому класу влаштували медогляд. Після цього інциденту Сонька мала страх перед вошами і кілька разів згодом просила маму подивитися, чи відразливі сторіння часом не перестрибнули на неї з бідолашної вальчиної голови, і через кілька місяців вона таки почула те, чого так боялася Сонько.